ما لنا كان من الحكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون دا لسمحل دا واقع دا یوسف الانسلم یوسف علی صلوات و سلام تو وزارت عامه میں لاوز یوسف علی صلوات دا غو کولونو کې غلې ټولي راجا ما کړی دا خلق نبا اغستلی دا غو ضرورت مطابق با غو ته پاتې کې دي نور به اغېستري په پېښو جاما کولې و دا وکاله خداګا لاړ کنه او پسی وکاله غا صخره روان شو نو مصر والو من ته خدوم اثر نه بار خلکو من ډیر زیات اثر وو يوسف السلام راشن ورکو دانيابي ور کولې په لګو پېښو دا مصر وال اولاده بار خلکو لرو په کنه ان کې یاقوب عليه السلام زما نه پاته کېدل هغه من ته د لوګي آثار د پهتا آثار خوالتوم نمایو کنه هغه خبر شیداسې بادشاه د مصر چکم ده هغه راشن ورکې په پیسو زګو مملک غلنه وا نورو نه یوسف عليه السلام راغل وجاء اخوه يوسف اور اخلا روند یوسف علیہ السلام فدخلوا الیه پس ورداننه شپ یوسف علیہ السلام نو فعرفهم پس یوسف علیہ السلام دوی او پی لیکن وہ هم له مونکرون او دوی یوسف علیہ الصلات والسلام لرا منکرون ناشنا وګا دوی یوسف لراسو مونکرین ناشنا غنونکي زګد دوی بادشاه سره ملاقاتونو بادشاه ته وسو ډیر برابرونه غوري ګل بیا دوی په خیال کې چلاوي چې یوسف به غني بادشاه جوړي د وی وهم ګمان کې نوا د یوسف علی السلام فراست وو ډیر تیز وو کنه نبی وو هغه په جنلن دوی ندي پیجن دی ولمما جهزهم وجازهم هر کله چې تیارې کړو دوې سامان د سفر ته دوې جهاد یجهز تجهيز جهاز ورته هغه سامان ته د کیچره سفر ته پران تیار شي دا کله چې دنیا نه یو انسان روان شین وختو دا هغه سامان د سوی تجهیز ویلې کی رخص سا زنناانه چې او کور د پلار نه روانه شي غېته چې کوم سامان تییا غ ته جز و بس د دوی د سفر سامان راته ډلی او خبرې مبرې کې د ان دو ور ته چرتهری که نه چې زمن ور دی د پلار نه د مور په خدمت کې پاتې شوي دی مغلہ دا غره شانرا کاي خا یوسف علیه الصلاۃ والسلام اور پیغمبر دین شکر سو پر جو انسان حاضر نه اغه پر زرا شانوار کوم وی وی را ول ماتار اور خپل منا بيکم چستا سو د پلان نه اور قران ټک پټ خبر نه کی بل ایک فصیح کتاب ده او پتا غته لگے دل او دور توی بیا گورا تاسوالا تر اونا انی اوفیل کهلا تاسو گورینا یقننز پورا ورکو مالکیل راشن وانا خیر المنزرین او زغور اما المنزرین زغور من مستیار ورکاوم دو ملمانو تا زغور مل مستیا ورکوم مل منو تا غورمل مستیا ورکوم سمنا غورمل مستیا ورکوم مل, مستی ورکو مل منو تا استاسو غورو څومره درداني وشو زیاته وغيره کوم نه یا او فل کائل غور فی لم به فلا کین لکم یندی پس ک تاسو ران ولای دلرا نبئی راشن ستاسو سو ته فار دما سره او لا تقربونی امونز دی کېږي ماته یعنی زمو وطن ته هم تل خلک تاوبیا ناراضه زه کو تاسو په دروغ ویل غوا نه نو چې دروغ ویل نو دروغجن سړی ما سره راشن نشته دروغجن ور ای زمو می سره تنه شي دنه کېږي قالوا سنراود عنه وابه انا لفائرن وردم مكائدي دته دی. مكائد الله وي دا چل ګرا یو حلد الله پاک یوسف علیہ الصلات والسلام تخی الله پاک نور نور مسائب تکلیف انو کی. کی نو نور ما صاحب تکلیفونو کې یوسف ماختکینو پلاړه یوسف یاقوب علیہ السلام دا پر درجات او د بلندای ښه خبره خو آسان او जबाब لیکن الله پاک یو ابتلا تکلیف پرويسته ره او یاقوب علیه السلام د مقاعد ور تخیفه ایبن جوزری کله هاذا زیات او بلای یاقوب او ثوابی نو دوی ورتبه زرده چی طلب وکومنګا چل منږه طلب به کومونګ د دبه باره کې د پلار د د منخا منخامه کاره کوون کېوو د کې ک خو زمونږ د را شان سوال ده وقاللی فیاې ایجاالو ضاعته ف حال <سؤال> او <سؤال> سوصلات سلام نو کو خپلو ته او ګرځایقیې مدده دو فری حالې په سا منده دو کې داولېلهله هم یاری دې دپاره چې دویپ جنیلهله هم یا و نهلب دې د پااره چې دوی وپژې د قلبلهلی کله چې اپ ش خپې کورته نوله الله هم رجون شید چې دوی واپس را شيګوره یو س سات اسلام د قیمت د دوی دو تهلووه واپس کړی دی یا خو پهې مطلب کپلار ور سړو ګزاره پک وڑاسې مززویت اوسن را کوم نو الف چې دا قیمته ګوري وسې تاخد پر دې مال له دیره سوله ضروري زي بشړو دا ورساوې ښه دیم د دې د وجنا چې یوسف علی صلواۃ و سلام تدا پته لګېدل وان دو د و هیصرا چې د پکور کې نهایت تنګي وا دوی سره دقه پیسې و بس نو دق رنگی بادشاہ پخپل رعیت من تی احسان کولیشی خوا دا بیت المال نا پاگوی من تی خرچ کولیشی آن عثمان رضی اللہ نو خو آسی لانتانو آخوی انما اقسیمو بینهمی مالی لامی مالی بیت المال زب درشتدارانو منی مال چې خرچ کوم دا دا بیت المال نا زب مخپل مال لیخوا فَلَمَّا رَجَوْا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا بَنَا مُنْعِمَنَ الْقَيْلِ پدار کله چدوې واپس خپل پلار څخه نو پلار سره خبرې شو روکړې نو اول خبر ورطا دا کوي اي پلار اځه منګه موږ نه امنل کيلو حکم شوه ده کې د منه کوو د منږه د الکییلو د پیمانې د راشنیا منه کړی شوونه سه حکم شو دی آده کې چې منه کړ شي د منږهکیایو پیه راشن چېغ خو مع شو دی که نه زمونږ د دورور په بوتلو مع ف د سلمانه پرې کې د منږ سره د منږ نتل چرا شنر او و انا له حافظن یعدا مندل پارا خاصو کیدارن اور یوسف علیہ الصلات والسلام پبارکم دو یداویو و انا له حافظن لیکن اغه اسی سرسری خبرو د درډنه وایخه دا په کیسه اخلاص یعقوب علیہ الصلات والسلام ګور زوینه منه کوي یوسف علیہ الصلات والسلام پرې خونه کین داسی موقت کلام نه وکړې اوس په ظاهې په دو اعتما وکو نوویلیا قوبل سات وسلام هلو کومله اعتبار و کوم په تاسومنې د د ببارره کې الله کمه ن کومله من قبل لکه چې اعتبار می کړ الله م لکه اعتبار وکړم په تا سومنې د د ببارره کې الله کمه آمتو مګر الله کچ اعتبار میکړه او پتا سو منته دغه ضرور په بارکه په خوا داسې اعتبار وکړه نا نا فل له خیر حافظا فسلخ یا مطلب دا چې دغه شن اعتبار کوم تاسو مې الله کا چې د یوسف مبارکه سره میچاغه پرې خېو فاللهم خير حافظا فسلم خير حفاظت کو ان کرے وہ هو ارحم الراحمین دل پاک د ټولو نه زیات مه روان مدارک لگی فاللهم خير حافظا سمنا فارجو ان ينعم علي بحفظي فارجو ان ينعم علي بحفظي ولا يجمع علي مصيبتين اغه مې پرېخه یو الله نه غهبان دي دا الله نه زماته امید دي چې الله بې غمون په معنا جمع کوي ولما فتحو متاهم وجدو بزاتهم هر کله چې دوی کول او کړ خپل سامانونه نو بیا موږ دوی بزاتهم قیمت خپل ردته الهي من جواب وسکړې شوې تا چې وې کده دا پیسې دوی سره واپس راغلي دي نقالو یا آبانا من نبغی حاضر وزانتو نارودتی لئینا دوی پلار تاوئی ما نبغی گورا بغاوت پا مانا دا زیادی سرم رازی پا مانا طلب سرم رازی یا آبانا ما نبغی یاو مانا دا اے پلار ازا منگا من زیادی ندیکڑی کچر تا تداو و چدا پیسی دا سو غلاکړ دي منګ زیات دي نه دې کړه دا زمنګ پیسي دي ردت الهینا واپس کړه شي دې منګ تا منګ ظلم نه دې کړه یا ما سوهاميان نو په فرمان طلب سره کړه اے افلار زمنګا مانوغي لا نور سو غواړو منګا لا نور سو غواړو حاضی بیزاعتنا ردت لنا دا زمنګا پیسی دي چمګه واپس کړی شی ايوش نتلو بعده حاضر کراما د دې ګریزات میندای نه رستو موږ نور لاسه طلب سوم را عزت زمنګ کړه ریخه یا منافیکې نفغي په منا طلب اي پدار زمنګا منا وږي نو وړو موږ د تانا نوري پیسی د تان ولې حاضې بځانتونونه دا زمنګه قیمتې پیسېدي رودهې ل نه واپس کی شي د منږته او سبب و کو نه میروله نه تو عامپ وړو خپلحلته خپ وخواانه افاظت ب کوو ږ د خپل ووررو دادو او زیات پر وړو ی وپار د وخ چې تې ر سره لا شي اګورځالېکه کالوې اسیرون او دا راشن چې من کوم را ولې دا یسیرون دا خو خټیر لګ دا خو ما نه پور کېږي خه یا زالګه کایلو نیه سیرون دا کېل دا راشن چې من زو په دا خو مفد ته کنه دی منه خو زمونږ نور څه پیسې نه لې قال لن ورسله وماكم حتا تعتوني موثقا من الله یعقوب علی السلام ورته ہجری نپری دمتلرا ماقوم د تاسو سره حتا تو لی موسقا من الله فردی چر اوړی ما تا پوخ نو ز الله په نوم نه کل قسم قید الله په نوم او قسم به بیہی خامخراب العرب ولای بتاسو لا تعتننی بی خامخرات للبقوی تاسو بد سرا راواله بتا سو دل را ها الا ان يحاط بكم مگر کو را شوی تاسو تا سو ټول په یو مصیبت کې نو بیا خجوده خبر دغه بیا ټول پر یو عذری ک خدا نه سخته سو بیا را رواني او زماز بیا پریخي خو پریده مدر سره په یو شر چتا تاسو با پو قسم کوي دا الله په نوم کوي دا الله په نوم به ما ته پو قسم کوي اپو قسم داده چې د الله په نوم کړی شی پهلم ما توه موثقم پزهر کله چې ور کړو ته تام موثقم دوه واده یا فلم ما توه پزهر کله چې ور کړوې فلم ما اتوه موثقم پزهر کله چې ورک کړوې کله کلوز کله قسم خپل نقالا اللہ هو علا ما نقولو وکیل اللہ هو مقتدادا علا ما نقولو و اللہ هو اللہ دے علا ما نقولو وکیل پا آغا ساچی ویمانگا وکیلون زی مدار دے ورزمان اس تاسو قبر اللہ آوری تاسو قسمو من اللہ منے او زمان استاد سبحانس کیا اللہ ذیمہ دار دے بس اللہ والا ما نقول وکیل وقال یا بنی لا تدخل من باب واحد وطلو من ابوہ بالمتفرقا دوز گورت تدبیر دا یاقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی زامن رخصتی کنا یا وسیعت بر تکی دا تدبیر د یاقوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دڅو د پاره دی له د فین نظر یاخد د فین نظر د پاره ای زامن وتوی چی په یوې دروازې بنځای په مختلفو دروازې مدنشه با دا تدبیر ور تخیل د نظر لکه زکه حدیث کی رازی العين حق نظر حق ده نظر چې ده حق ده پیغمبر, خدا صلی هم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر دفعی طریقی ام خودلی دی مکی دفعی ام خودلی دا بیاچی نظر وکړی شي دا غیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانی ام خودلی دی امالی طریقی ام خودلی دا چا طرف دا نظر لگی دی دا غیر دا او دس و بو پدمنی فرمکاو کئی خوا نظر حق یا دا دفعی دا حسد دا پارا دووی چکورا مصریان بویچی ار تقڑا تقڑا را دو تکړه تکڑا تکڑا خلق راو انی راشن قطول دو ایڑا سوگ دا سر حسد ونی کی. او مدارک خازین و غیرلی کې انم امرهم بی ذالکا لئنه خوافا لحیم العین آئیر ایده چیدا با نظر الشیخ لئنه امکانو قد اوتو جمالا و قوان و امتداد و اقاما اللہ والا در خق و تون ورک منو زما لا تدخلو من باب نووا دنن نو د ن نه د یو دروازیې نه ور د درواو جو جو نه ځکه د ډې دروازیې دي په یو دروا مضه اګوره دا تدبیر چې زه تاسو تخیم که نه دا دانه دا وما اوغیانو من الله ین ش زنشم اوروره د تاسو من مین الله د الله د حکم نه من شین سه دا خو یو تدبیر دی چې ما و خو دا تدبیر ومؤثر په مقابله تقدیر کې نه ګڼای ښه زکین الحکم الا لله نه دی اختیار مگر الله لره اختیار غسرد علہی <الحي> توکلت خاص پر اللہ زذان سپارم نو علیہ فل يتوکل المتوکل خاص پر خاص پر اللہ توکل کول کی دا یو تدبیر دی بس الله تاسو واخو او دا تدبیر یو اختیارکای ښه قومو سیر وینه کړه زکین الحکم الیل ولما دخلوا من حیص امرهم ابوه ارکل شوردن نشو دی من حه خو ما به د غې دروازوونه چې حکم کی دوی ته پلاره یا په ا هغه طرریخې چې دوی ته حکم کړی او پلار د ما کا یوغان خو من نه لا من شاید. نو آیا د چې ته تدبیر خود خولی نو دوته سر نقصانو نرسې نا نه نقصان خورد رسے در دا خور تر رسید لري وکنا د تدومره تدبیرونو چې خول چې دوی ته نقصان نه رسی ما کنه یو غنی انهم من الله نو شاین نوغه دا کنه یاخه مخې ابواب متفرقه تراجې تفریق چې کوم دی دا تدبیر لري دا, دا تدبیر یو غنی انهم چې منکی د دوی نه من الله من شئن دا اللہ دا مسئبت نا یا کانا زمیر یاقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم تراجے کئی ما کانا یغنیانا نو اگا چو اولوی دا دوینا من اللہ من شئن دا اللہ دا مسئبت نا نو بیا ولی دا تدبیری خو دا چلی ول خو او اللہ حاجتا نا فی نفسی یاقوب و قضا سوال سوالدار هغه چې بیا سره د ډاکټر لولي دي دای نا لا جونه ولي کوي بیا دا تدبیرونه ولي استعماله یتار ځای ولي استعمالي چې سره لبشکی یعقوب عليه سلام دا تدبیر ولي خو دا چاوی د تکلیف نه دی بشي دا زک الا حاجه فی نفس یعقوب قزا مگر دا یو امیدو یو ارمان او یو حاجتو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قزا ہا چا غیا خاراک یاے پورک یعقوب علیہ السلام پڑھ ک ہدایت او خبر را ل چدا سیک طریقہ ورته او تدبیر ورته وخم ممکن ان چدا تدبیر مواسر او گرځي او اللہ دوی تاسه تکلیف نه رسي اګور وینه لزو علم لما علمنا یا دا یعقوب علی السلام خاون د علم زکه نه ما علم نہ هو چې ور علم ورخړو موږ دلارا د د علم اله زکه چې من ورته علم ورخړو زکه ددا خبره کوله زکه د تدبیر د خو خو مواصره نه غنا اینه الحكم واللاکن اکثره ن لا علمونه لاکن اکثر د خل خولار نه پوهږي غو خپل ته د بیرونه بیا موشر ګړیته او مقابله تقدیر کې چېنه نهخواام مخه دا کار به لمما د خلل والله یو سفاله یا دا یو لسم حال کله چې و د نه مقیم لما دخلو ویلیو دلپم لما دخلو دا استخدام ده دا یو لسو نو آغا لسو خا نو آوائی لیا خاو زیور که دا زان سخا غرور خپلتا یہ رد ودوی کی ناس تا نڈوڑای لا دے یوازی پاتشو یارمان دے چه زمارو رو ندی خبرو تا دمر ضرورت دی خال. سرړو دا ستا سرور دی او د ماته پرې د د تپوسونه کوم چېستا سرور دی او که نه ځان سره کې نو قاله ان یا نه خواوک و ویل یقی ځستا وور فلاطب ته پسس خفه ما ب ماکانو یا عملون په کار د دوی منې دوی چې کوم کار کوې بهې مخ په کېږه چې دوی تا سره سکي دي معلومه دا ش چ په لار او ما او التو د سره ډیر حسادو په غو ساتلې ده دا ته طول کې سیو کړن دغه فلات تفتاز به ما کانو ی عملون پس خپن شيخه د دوی په کارونو کارونو خپن شي به وته پورا چالو کو چې زبردات از دا سي ځان سره منا کوم په دې طریقې سره نو مکه نه دې موته وین کړه ده نو فلما جهزهم بجازهم پزار کله چي تیار एकदा دوه سامان د سفر دته نو جعل السقایا ته فر اهل یاقي کی خدا السقایا تک اسه په بار د رور خپل کیاب په بار د رور داد کی یاد کی خد یاد د نوکر کی خود روستو گور د سي اقال ايا دا اول لوخه چي دو پک يو بس کړل لیکن بیاغه اقل لوخه سواو کړ د پیمانا طول و په کې دا دی یوې ته بار سره سو او نوبته بار سره سقایه وکړه ثم زر مو وزنائته هل عيرو دا قافله روانه شوکر نو او چتوازو کې و او اسکو ور کې اي قافله والو يقين انتسعه خامخ خلاګري دا داخلا حکم پیولګو يا خو دي غريبانان د څه پتاوه د نوکرانو چې وای کتل نو اغه لوخ یې نشتی خان او څاغ ورو خو وز دغه قافله ولدا وسواد لخه جو د بوړی کنه زکه ورته تاسو خلا کوي د خپل زونه قال پیدا بار سره یا ک دوی تا پتا وا نو بیا وته ولي وي دته تورې وي مانه سرقتم يوسف ا من آبی. تاسو خو یوسف پټکړی وګه قالوا واقبل وعليه دت تعریض وي تورې وي نو ول روړو د یوسفہ وا خپل وله شو تا ما زه تفقدون سرکړی تا شو سش لټای هغه قالو نقید سوال ملک روکړې دې منګه اوګه د بادشاہ ما ویو کنه سې قایا او سوال داړې او شیخه قرطبی و غیر لیکلې غور ولمن جاء به حملو بعیرن قا نبہ زیم دغه مؤذن وی کړه چا چې راوړو هغه هغه له واسي شي هملو بعيرين نو هغه دربا او خدوبار وی هغه له بعيرين هغه مو پتراشن بار د اوخ یو بار د او خبرته په انام کې مې اغور وانه به زایمن و زفته منتی زایمن ذمہ دار इनाम کې ورته معلومه شو چې د پټه نوخه قالو تلله ال لقد لمتم ما جنا علی نفس اغور ته قسم پله خامو خطا سو په زمنګ په حواله منتي لقد ان من احوال پیجر ته زمنګ احوال ما جنا لنفس دفلار دا نی ورغلی منګه چروانه دی کو په دې ځمګه کې وا ما کنه سارقین او نه منګه خلاګر وردا خو په بارکی چدا د یعقوب علی السلام ځامن دی او تر دې پر شپاځوري کلی چی بوکي به خپلو ساورو ته شولې خاو او خانو ته به شولې چې د چا فصل نه قالو فما جزاهو ان کنتم کاذبین نو هغه اعلان شن ورته وی فما جزاو پس سزا د غل دا غل سزا بسی ان کن تم کازی بین کتاسو دروگئے نقال وغورتو جزاو منوجدا فی رحری سزا دا غل اگا کس تیچی اومن دلشو پس سامان دا حکیم فا هو جزاو پس دا غل بدل دا مالک دا دغه غل بدل دا غل سڑے دا غل بدل دا مالکو گل گردیو کنعان کی دیعقوب علیہ السلام قانون دو دا فروعیاتو کی با اختلافی کنا چی غل غلاؤ کی یو کال با قید کاؤخا یو کال با دا غا مالک سرو اخدمتو نا با اکو نو کذالک نزی ظالمین اللہوی دغسی خدوی فو جزاو کذالک نزی ظالمین دغا يوسف علیہ السلام دارون وطوئی دغا سی سزا ورکو من غلاغ روتا فبدا بیا ویاتیهیم قبل وی آیا خی يوسف علیہ السلام وردچل قول اول بزدون شوروکا ددنبان شوروکا وی سامان بزداؤلن لطوئی خار نو په شوروکڑا وی په سامان د وی منتی قبل وی آیا سامان مکی د سامان درورد یوسفنا نصم استخرجا من وی بیعی رو وقت دا غلو خے من دا سامان درور دا یوسف نا آخر کدا ہو شو بجو آقا ورتا پاتی شکن گورا دا دمرا مقائد چلونا سرنگی رور خپل کے نعان ترابلی سرنگی بیا غمنا کئی دا تمام مقائد چکم دی نو الله وی کازالے کا کدنا ہا دا تمام الله دا ازما تدبیر وره دا یوسف سره د یوسف دارور من کول پات کول الله ایت ازما تدبیرو دا زما یو هلوچ دوی ته ما خوله وا لکن دا کتش کومه ک نظما دا تدبیر د ارچا د لپاره نو لی یوسف ا دا خازر یوسف علی صلاتو سلام پوره دا, دا, دا, دا, دا زمنګ تدبیر و تااسسینه چې اوس یو سړی راپاس چې کووره یووسپ سرلاته اسلام چې حله کړیوا چللی کړړی کې دی کړی دور د بچ کولو د پاارون زه همڅ کو محللی به کوم قیاس کې لابودی جواز د مخصلی بیا زمانه کې سک داسې کولی شي نو چې م صی په او زمانهې شت د مخی کوم دی را شي قیاس به څنګه کوي ما کایا خو داخ اوفی ک ورا نو یوسف علی السلام چې مانا کړی وای ور خپل په قانون د بادشاہ کې الا انشاء الله مگر کې انشاء الله او غړی الله چې سو غړی هغه کې زکه د مصر قانون سو د یوسف علی السلام په مصر کې قانون د غل سو سوخه ضرب وتزمین المثلان هو ول سزاوه ابي ادبل جرم دا غناخ بیا پرې خدلو نو که بیا خو خبره نو اللہ پاک دا غو دا خلینا دا خبر را اخ کلخا اے پا دی سر دی یوسف علیہ السلام دی مقاید و سرسا درجہ که مشید نانا نرفاو درجہ تن من نشا یا کسوگدوی چگو را یا قبل صلی اللہ علیہ السلام تا پا دی منی سمت تکریفون خو رسیدنی دی خو نرفاو درجہ تن من نشاو خو ارتکو منگا درجی دا غچا چو خواڑو منگا وفوق کل لیز علم علیم او لفاظ د نو الله علوم عالم دګه اغلب پاسبل نو الله ته نسبت تذیه علم سره نشی کې ره حمل د ذی علم په الله باندې نشی کې معنی نه را دا او فوقه کل ذی علم او لپاسه د هر یو علم علیم ذات یې وره قالو ان یسر فقد سرق اخله من قول دوس قلم مل متیه په بل اړې کړه نو وی ک دغلا کری... قد غلا کړی وی نو صاحب خبر نه دا لا يبعد من شاني دا دا شان نه دا خبر نه ولی فقد سرق قل من قبل پس یقن غلا کړی ور اور د پخا یوسف چې غلا کړی نو کدو کړ دا څه څه لري خبره دا خبر دو ولی وکړ یوسف علی صلاتو والسلام ته دا نسبت ورک ور غره کوله چې د دې نکو د مور ده طرف ناغه بده یو بای خیو نو هغه ته وې عبادت کو مور ورتوي چې د بوتینس طریقې سره اندره کپړټ کو ما دیگه یوسف وړی کیو چې هغه بوتي وړم ما دیگه هغه ګرځې د خپل بوت پسینو کېده کېده هغه یوسف علیه الصلاۃ والسلام وړی کیو له کونو پتر او دوه هغه خبرو کړې د رور پوخا دا کرکد کر. نفاسرها یوسف فی نمسی پس پټ کړ د خوزرات دې جواب در ویو صلی الله علیه وسلم په خپل لړ کې بیان ہے نکړه د دې حقیقت بيتا هو ویلان ویل انتم شر مكان طسنا کار درځي ولې ول لو علم بما تصفون الله خبره پاغ چې تاسو بیان وايي قالوا يا اهل عزيز ان له ابن ابا شيخا كبيره وز د بسراج مش چې دا خبره کډي رګرنه شوم پلا فقسمونه کړي نو اول ورته او عذر پيش کړي خان اے عزیزای بادشاہ یقینا دغه لپاره پولار دی شیخن بډا دی کبیرن ډیر زول دی بډا دی خو ډیر زیات بډا دی خلاص نوبز د تر هم توګه دیم وی فخو ذا نا مکانه پسونه ویو زمنګ نه پزیدا د بدلې پیش کخ در وی نا ناراکم نل محسنین یا کنده کا نو وینم مونږ ته د خیستا کار کوونکو نا وړه خستا اخلاق او لسړی تعریف د عزیز می سر یو نو بادشاہ یوسف علی السلام سویمعز الله پنای غوړم په الله سره ان خزا د شی ونی موږ الا من وجدنا متا نای دو سیوا دا غچانا چې مونډله مونږه سامان خپل دا غسر ان اذا لظالمون يكنوا مفدا وخي ذولم كونكونه داسنه شمکوله بس دوی جرګشو چې سړیا تا اوسو فلم ماسته اسو منو خلصو نجیا پس هرکل چې دوی نا امید شو د دنیا نو جدا شو جرګه کوي ورن سورازي د دیو بارکيو استه یو یاسته یاس ویل کامل ناو امید اتباع ثقته امید نشتی ختم شوخه داګه کافر کېدې شي یو استیاز ته نو امیدای وانت نه امیدي وانت ویخه یعنی نو امیدای یو خیالې نو دته نو فلم مستای اسو استیاسی و زکه دا یو کال خد ته خو راضي به یا ک قال کبیرو هم لم طالموا ان باکم قد اخذ علیکم موثقه اس مشرورتوی مشرور ایتا سو پوینه یکی دن پلار ساسو آغستی ودت تاسونا کلک وادا کلک قسم دا لپنم ومن قبلو ما فردتون فی یوسف پقام تاسو کتا اکڑی و پبارد یوسف کی دا خسن نیل انجا جوڑا شوا نوی فلن ابرحل ارودا زمشریم دخون شمد دیا نو ا زہ ہس کلا ب جودانہ شم ددی سب کی دم مصر نہ حتا یا زنلی یبی فذی چی جاست راولی کی ما تطلار زما او یحکم اللہ و یا فیصلو کی اللہ زما مسلمان فریجا تاخی کس په لڑاو دل تبی قال اللہ فیصلو کر زما در روز نجات وہ هو خیر الحاکمین دل اللہ فیصلک ان کے او بیا ګوره تاسو ایساری گا ما هر جیو الہ بیگو ما پس لا شیخ بلکار سخو زکاق غم خبر کئی گنا پریشانی او نور بورتا سوئنو فقولو یا امباناو اتو اپنا رضا منگا ان ابنکا سرقا یقنن زویستا غلا کڑیدا دیتا زن غالب ہوئی خیل ان ابنکا سرقا او زن غالب هم دا د قسم د علم نا دیخا اوزان غالب سرم گوي جائز د کنه زک او پس یو ما شاهد نا الا بمالم نا گوي نکومنګ مگر موافق د علم الا بمال مگر پاغه س چمب کويو وما ما كنا حافظین حافظين سرګند خبر خدا دا لیکن وما ما كنا للغيب حافظين منګه په غيب اندپوا چ اندرون خانه صدی. اوورکه په من منې د بار نه که نه نو سر والله تپوسو کا په سر ق تلتې کو ناف تپوسو د م سر والله خیا مور د ق لا سر من کېږ تپله قیا د کل نه تپوسو من د ک وال د می سر وال تپوس کو نافیا چې منږ په أقول مانسر خمي وقافل ذلك انعان التل لك التبوسك والعير التي اقبلنا فيها دقافل ياغن دقافل ياغن شراغل واقعك من وإنا لصادقون يقنا من خاما خارشتيا وي قال بل سودت لكم أنفسكم امراء بيب بي درز وإل يقول السلام بالكذا سيخبرنا صبرت لكم ان فسكو عمرهم خيستا كردا تاسو تاسو نفسونو سره خبره ان صبرون جميل زما که خبره ده صبر به ګيري صبر به ګيري زما شان سره خاي نو صلی جمع امید دی جميعا امیدي شرابولي الله پاک ما ته دا ټول پیاو دي الله نه خدا امید انه هو العليم الحكيم يقند الله پاک پوره زمن کو حوالہ من یو حکیم د حکمت والره چې دا ابتلا تر من را ورې ک یالا پاک ور د دوی په حوالہ من چې دوی کوم ځکه یو حکیم د حکمت والره او تو ولانهم وقاله یا اسف علی یوسف پڑھډه شو د دوینا د دوینا شو وقاله یا اسف علی یوسف وی ویل های په یوسف باندې هاي غمدای یوسف هاي غمدای یوسف وبیاذت عیناف من الحزن فهو کظیم سپینشی وی سترګیدد د وژد غمنا فو کظیمو د د غمنا ډکو ا سینې د غمنا ډکوه هاي افسوزه په یوسف پسینو یوسف پس یارمانه شور وکړو وروخو پاته خدا ابن امين دغه نوم ناخله ولګ وړي کی غم سره غړ غم تازه کیږي خا فإِنَّ الْحُزْنَ بِالْحُزْنِ يَزِيدُ وَأَنَّ شَيْءَ يُسْرًا بَعْدَ شَيْءٍ يو شي سره بل شي هدي کی وړي کی غم سره غړ غم تازه کیږي خا نو دغه د یوسف علیه السلام غم بیا تازه شو و وبيضت عینا من الحزن ترې سپینې شي وی یعنی ارواخ یو پکې او به پرته یوخې و پرته دانا چی ڈنشیو الماروردی دی کی گنان چی سوگدہ ہوئی بلکہ غدالی کل دی زوائفہ بسرو خود کې کی کم لم یزہب بسرو بینائین و تلخا قالو وات اللہ تفتو واتذکرو دو و قسم په خدای هميشه یاد وی یوسف درا حتا تکون حرزن تر دي چی شي تب تب او تکون من الحالکین یا شید مړون مطلب صرف حرص پاتې شي یو غم پاتې شي صرف وډو کی وډو کی وځه غو خبر سرسر ني بسره یو غم به تب تب شي یا بشه د مړو نه ته یوسف تذکر نه یې ن یا قبول السلام ورتو انما اشكو بس و حزني لله ایس اور زتا اوست سی اشکو بس و حزني یقنا سرګندوم ز خپل درد و حزني او غم الاله یا الله تا اشکو بس و حزني زغه سرګندوم خپل درد او غم یو والله تا د جوی فریاد و مل لا تقوم د صروف فریاد و مل لا بس بس ویلکی شدت الحزن نهایت استرابی حالت و من الله ما لا تعلمون ز پوم د الله تر طرف نه با خبره چتا سن پوي گئے مخوب نساگست ديو يوسب الله پاک ما سره ملای ځکه دغه په چېرک کې د رړ د نه بوت خولی دللی وګه بیا بچواې مکې نه یا بنی یاذهبو لا لا په تخصه سومي یو سب واخې ډیر تالا شو د ی د رو دغ دریم خو جو په خپله ځې سر کړی وړ خصص اکثر په خیر کې استعمالې ت چېوس په بدو استعمالږې کل نه کله د یو بلبلمان را ځي والله اط یاڅیر راحل الله م نو امید کېږي د مې ربانه د الله نه انه لا يي اسو من روح الله يقين انه مې د کېږي د مې ربانه د الله نه الا القوم الكافرين مگر قوم کافر وردلته يا استخ لا تياس بالکل يدا الله دا مې ربانه نه مې د کېږي سمانا چې الله پاک نستاسو شو دا یقین کډ شي بالکل چې بي الله پاک خپل ځان مانتي عالمم نګنه الله منانم نګنه نو الله رحيمم نګنه نو الله رؤوفم نګړې الله پاک قادرم نګنه بالکل یا دا تعلق دې ختم کی دا سه تعلق شي ختم کینو او کافری کنا فلما دخل علی قالوا یا ایها العزيز ما صنع و لننظر داوس دی الله سبحال پس هر کله چې دوی لاړو یوسف څخه نوئل یا یوحال عزیزو اے عزیز مصر اے بادشاہ مسنا واهلنا ازرو رسېدل دې مونږ ته کور نه زمونږ ته ازرو لږه تکلیف د تزور نه مراد جوړ واجئنا ببسحهتم وزاتن راوړل دې قیمت قیامت لګ فاوفلنال کيل پس پراره کم ته په معنا گورا پیسے کو کمی دی مجادلہ تا کوٹنا مجاد میں لگ فاو فلل کل نو دومر پیسے خون شجتا پورا پیمانہ راکی وسو کو تصدق علينا اسانتیوں کا پامنگنے پنا رکھ کی صدقہ خو ک گن تو ہم دا غرضی سڑے گا ان اللہ یذ المتصدقین یعنی اللہ پاک بدل ورکی خیرات کا نو کو تلہاس کا, کا, کا ان کو تا قَالَ حَلَ عَلَمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسْفِ اَخِرَ الله وَرْتِي بَسُ خَالْ سَرْغَنْ كَخَ او یوسف علیہ السلام و حَلَ عَلَ عَلَمْتُمْ اے تاسو اقرار کواے اے تاسو تا یاد دیا اقرار کواے سکڑیو تاسو تی یوسف او درور دا غصرہ ازا انتم جائلون کم وقشی تاسو جائلانو اے انہوں پا عقیبت نو خبره نو دو چې سړیا دا خبر خو سره بي يوسف ته پتا تا چې خي ور توکړه لو ګل نو اينا کا ول د شخص سره اينا وي اي وي بي اينك ل انت يوسف ايته يوسفي نا ور ته نه يوسف و ها زه اخي زه يوسف ما و قد من ته قدم الله علينا يقن احسان کړه د الله په مونه انه ه ميه تقي وي صبر يقن سوق چې تقوا او صبر کی فق یک فساقنا لا پاک نمبر پدای پا اجر د خستہ عمل کو ان کو وہ تقوا او صبر دد وړ د سببونه دي چې پدي صلی الله درجات جات ورکه او نجات ورکه ای ختم نو اقورت اللہ لقد سرکل علينا اسم فخدا خا مقینن ورکڑے تا اللہ پ منته وائل کننا لا خاطین یقنا من یا انا فیا ما کننا اللہم پا ماند اللہم ما کننا اللہ خاتین افراوی دا ان پا ماند قد کننا لخاتین قال اللہ تسریب علیکم علیہوم یوسف علیہ السلام و سلام و ارتوین اشتی ملامتی آپا تاسو من ایندن ما خو ما فکری اے خود اللہ مجرمانی اے یاغفر اللہ و لکم بخن اگوار یاغفر اللہ و لکم بخن دیو کہ اللہ پاک تاسو تا و هو ارحم الراحمین ده الله زیات رحم کون کې ارحم کون کنا اذهبو به قمیص هاذا بس حالات یو بل بیان کړه کنا پداسما قمیص ته کنا اذهبو به قمیص هاذا یو سیدا زما قمیص پس او ورزوید ذر اعلی وجبه فمخذ فدار زما یاتی بصیر را بشیرو غسترغو والا شی بدلیدونکې رو غسترغو نه بشي اواتونی بی احلکو ماجمئن راولای ماتا قرآن اخفالا ٹھولا گورا تبرک د معصوم دا خشتے گا اگر چې اعتسام دالی کی چې دا کو تبرک دو بلکی بلک بالکانت وسیقا دا کوئی وسیقا و اعتمادو لیا تمیدا یاقوب و علیہا چی ات... یاقوب علیہ السلام پہ اعتمادو کی بیا ایتی ساملیکی ته شاته وی شکر تبرک د معصوم دا جایز ده خا د غرنګی شامی په حواله دی د جری سر لیکلی شیدا وسیقدا دا تبرک نو ها تبرک د دا معصومین نو دام بیا له سلام جایز لیکن اګه منی د غیر معصومینو قیاستی شکه ده خا واللمما فصله ترو قالابوهو اننیله عاج دوې یو سف هر که چې دا شوه کاافله د م سرنا م سر نبار را وت نوخواته ورځو له سرورو سفرون وي اننیله ااج دورې هیصف یکن زمومه ب د یصفف ل لو لا تو فې دوې که چرته تا سوما کا مقل نه تما ته قمقل نو وای دو دلته خلافت نشتی کنه چې می سر کې سو شوخه اغه لاره رسیدلنی په سفر را روان دلته یاقوب अलैहि السلام خپل دینه شوته وی چې ما ته خو د یوسف علیه السلام په مخ شو سی کی کچر ته ته سم تفسیری کبیر لیکي او صلا حاضر رهو معجزه لانه زکه چې الله پاک ورته حکم کړیو خان الله ورته حکم دا د خوارق العادت نه کا خبره ده دا صدا معجزه ده خان لانه ما دا مامور او د هوا اغور مناقض للعاده او د عادت نه خلاف وکړنو دي ته سویل کې معجزه وی لیکي قالوا تلاي نقل في ظلالك القديم نسي ورت سوي قسم په خدای یقینن ته خامخه او محبت زول کې خو خانه دغه محبت ستا چیر په زول کې نن وځي بس اقده محبت کې نن وځي انك لفي ظلالك القديم يقنا فخامهي ومن زړه کې مجاهد التظلال خوب سره کړه یا تایی پا پریشانی زڑی که دا بستا پوران پخانی پریشانی را روان لیکن فلمان جا البشیرو پس حرکر چراغی سی ری روڑن که نو علقه والا وجی وی غرزو وی چودا کمیس پا مختب لار نو فرتد بسیرا پس او کرزی دا جگجوڑ نویل یاقوب علی صلی اللہ علمہ کل لکو من یا لو من اللہ مالات علمون ما تاسو نو ویریا کینځه پوهه دا الله د طرف نه پا خبره جې تاسو نه پوهیږئ زما نو په سراجمو شي چې پلار مې خو ډېرې خطا یې نکړې مغندلا مغ ماف کا ها نو دوی یې پلار زما څنګه استغفر لنا ذنوبا انا كنا خاطين بخنه غواړه زما د پر زمون د جرمونو مې خو ډېر خطا کاري قال سوف استغفر لكم ربي ګور دل دوی وسيله ني سله په دعاو د ژوند دي منخه توسل په دعا له حيد زمنګ د لپاره دعا کو خو ډېر کو نه پلار په لارو ته زرد چې په خنه وو غواړم استاذو د لپاره د خپل ربنا خاص وخت تهجد په وخت بدل دعا غواړم انه هو الغفور الرحيم یعنی دا الله پاک بخنه کور کرام کونه کوي فلم ما دخل واليوسف او الهيه ابوي دا سپيز حالت یوسف علیہ السلام تپتولګه دا مې سره نمبر راغله دا, دا پرد استقبال دروي کنه پس هر کله چې وردرنه شو دوی په یوسف علیہ السلام دا تمام اویاتنو نو اوه و الہی زې ورک ځان څخه مور اپلار تا مور راهيل وا سوګي ماسیو لیکن وردا مور جوان دی اخره ځان سره ول زې ورک کوم زې منچنا سن ولته کېنول روان وو وقاله ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورنه نو د مصر ته درنه شه ان شاء الله کله غری امنين هر سنه پامانی نه نو درمنه لوګي تندبې ست تکلیفونه بوستنه یا بعضي وی چې اصل کې د د غټانو خلق د مصر نه د خارین بارزان له ځی نه نو ګر خپل مور خپل ار ځان سره بوتلی تری دینو بیا ورته وې دی ټولو توي ظاهر زید مصر تا کاله و غوړینو پامن باسه تکلیف بدرت نه پاتې کی غوځل ته خو دې سر ته ځای راځي خه ورفا بو هي عل عرش پورته کړه مور خپل ار ځان سره په عرش منته په تخت منته دا دا و تخمن زمان سره کې نولد هغه ارشته چې ده بادشاه تخت او بادشاه د تاواله کړي یا د خپل تخت نوخر لو سجدا کیر شټول اقتا سجدا کوونکی ورتل فسجده تحییدا سجده تحییه بل انحناء د نفس سر سلام سر طول اغتسس سرعش سجدن سجدا کوم کی سمونه سرونه ټیټ کړه یووسف علیه السلام تا دا د خدای سلام او د عزت او د احترام طریقه واخله دی منه مخکې تفصیل من کړه زما په دین کې دا د حرام دی فی زل باری وغیرہ ریکل دا نه هینان چې د پدی زمانه کې حرام ده چې چاته سر ټیټه ور یو سلام دې سلام علیکم لري نسو وعلیکم السلام پچې وی وی به الله اسپور تکدس یا د دا تکدس تکس لیکن نفس لاسپور تکیا کو تدس کیتا خود يهود کار ده سلام بوې ها کلری دینو علما من تبوي لاسپور سره چته یا ټیو شو دوی اوګر دوی الله تا سجدر سجدا کوونکی د پر تشکر یا په طرف د يوسف عليه السلام دا ټول لی. لیکن دا معنا دا دا چي دا سجدہ دا تحیی دا خب بالانحنا نفسی پسر ٹیٹا او گرزی دا ته تا یوسف علیہ السلام تا او گرزی دا ٹول سجدن سجدہ که ان کی مانا سر او تا ٹیٹ وقالت یا واتحادا تاویل روی آیا من خبل لیکن سجدہ ودیر زمانہ کے سیجدہ گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی که ما سیجدہ جایز وی زکا چاوی چی منگتا تم سرکتاک واغی که سیجدہ جایز و ما با خضد دویلی دو چی خواندان تا سیجدیو که خا چنہیو جودہ لی با شرخ وقالت وقال یعبتی حاضا تعویل و رویایا من قبل و یوسف علیہ السلام اپن دارا زمان د دا تعبیر دا خوب زمان دے من قبل اخواد دن دا, دا, دا تابیر دا خوب دا تعبیر د خو زماده من قبل مخکې چې ما دا کوم خوب لیدل دا د هغه تعبیر ده قد جعلها ربي حقا يقنا اوگرزو الله يقنا اوگرزو دغه لفظه ما حقا نشټينه وقد من السجن عزغره د يوسف عليه السلام الله شي په کومه اسانات انعامات کړي دا هغه تذکره کړي ا دې کی مقصد څه ده خپل عجز ظاهري او سبي یقیې د حسان وکه ما سره کلی چې زه وختلم د قیت نه ووجې کو منادې او راوی احسو دکرري نه من بعد یا ننظر شطان هم به نیوب نه یخې پس داکه چې فساد سات شیطان په من زما په میینونو زما ګوره د کوی خبرې و نړه چې دو کوی ته غوروللو ځکه د مافکل او سړی چې ماک د مافکیل درروستو مه کوئ دا دا خسرو کار نه ده اوسړي مافيو غوخته خبر ختمه لکه اگر دې خنازيرونه تاريخ جميل سي مافيو غوخته لوي يا غو بیا خبر وکول او خدي دمان عالم سړي دازي ذليل نه بیا اصل مافيانه غوړيخه يوسف عليه السلام داغه تذڪيره نه دا کړې ان ربي لطيف لما يشاء يقين رزما تدبیر کے آغشی غواری بس. لطیف تدبیر کوونکې دی د اغه شی چې وغوړی وس لطیف به معنی د عالم سر مراجی بخائف لطیف العلم بخفاء الامور عالم دی الله پاک رب جما عالم یا لطیف به معنی د مدبر سر مراجی انه هو هو الیم الحکیم یقینا الله پاک کو دی د ارچا په حال منو حکمت مال ربی قضا تیتنی من الملکی وعلمتنی من تاویل حادیث گره دا دعا بازی چې بنده دا مرکو وکی غختل وخا اگر سرنگی توسول اکڑی دا اللہ پا ظاهریو زاہریو باتی نیو منتی دا اللہ پا اسماو منتی سنگا توسول کی خا اے رب زمان قضا تیتنی من الملکی تارا کرده ما تا بعضی بات شای وعلمتنی من تاویل حادیثی خود لیتا ما تا تعبیر دخو منو فاترا س اے پیدا کوون کدا اسمان نظم کی انت ولیو فی اللہ کا دنیا خاص اللہ کار سازه په دنیا کی ول اخرت په آخرت کی نو الله چتا ز باد شا کړم تا ز عالم کړم اے دا اسمانوندز مکو پیدا کوون کی خالقا اے مالک ما توفنی مسلمه واخل ما زره د اسلام په حالت کی وقال حقني بالصالحين بوزمدنه كانوا صلاح اخرت وګرا د يوسف عليه السلام داول حالت نه غورا د وړي کوالي نه غورا تقليد در تکلیف مصیبت در مصیبت دغه مصیبتون نه رسول الله پاک صبرای کرام او عزت مندی کړی د الله پاک بادشاہ ګرځولې لیکن اخر کار بادشاہ دی لیکن فنا را الله دی لیکن الله پاک په فنا را وستدا نو سوال راکې توفنی مسلمه نو فنا بو په ارشا راضی ګرای یووسف وق... علیه السلام منه فنا راغړې دا آغا. سوال کې توفنی مسلمه لیکن مرگ په حالت د اسلام کې چې مؤمنه موحده عمر راشيخه اوس اثبات صداقت د پیغمبر سلام کوي ذلک من انباء الغیب نو الیک دا چې ذکر شرکنه بازې د خبرونو د غیب نه ووه کومونږ د تا نو ته د دوی سره اجه او امر اجه ره کله چې دوی پخو مره خپل تبیر خپله را خپله مشوره د یوصبحه سلام درونو چ کوو مشوره او ته خوه او هو هم کروونه او دوی چې مکرونه کول نما در ته و چې دوی دا کلې دا کل تو ترریې پ غمبرې نو هر کله چې ترریشتې پ غمبرې د حاله تا بایان کړه نو اې دې تمام خلق پتا ایمان راوړ الله وینا نا و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما اکثر الناس بمؤمن ولو حرصت زیاد زیاده خلقونه اگر چې هرس کایته به مؤمنین ایمان راوړ تاسو حرزاده چې ټول پتا ایمان راوړي لیکن اکثر د سې دې چې تا نو غړې دا غل فاستاده کمزوري ساده د دوی نس بدلې غواړي سم شرې غواړي سايوځونه غواړي د پکې سمانه دي الله وینا نو ما تاسو له من اجرن نو غواړي ته د دوی نس پدی من سايوځ پدی دعوت پدی نبوت پدی بهرونو سايوځ خنو غواړي ان هو الا ذکر لن العالمین نه دا مګر ذکر ده پر تمام عالم وَقَيِّمْ مِنْ آيَتِهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ نَائِمُونَ أَلَيْسَ غَرَّ اسَالَتُهُمْ نَمَنُ خَزَمَتُ تَوحِيدُهُم نَمَنِ طَام نَمَنُ نُخَمَام نَمَنِ وَقَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شُو مُرَدَلَ إِلِي پَاسْمَانُ نُکِيدِينَ پَسْمَگَ کِریدَ الله دَ تَوحِيد يَمُرُّونَ عَلَيْهَا شِتِيرِي د بیا موږ دا غينا مخړه وونکې یمورو نالیسمنو یشاهیدو نا ولایه تفکرون ګرځي پدېس مګې کنه د الله پاک عجایب ني هر یو شی دلیل د الله په قدرت باندې د الله توحید باندې هر څو ني کنه دا کرونا یوری دا کرونا اغه خلق تمام مسلمانان په اربعو دراجه مشي او د يهودو شراب یو اډا یو دکان نشي بندولې ښا ا کورونا راغله هر صاحبان کړه هر صاحبېبان کړه مخونه ولغه تړل پرځي په لپاسه واښولې سس کورونې ور سره وکړه لکه دین دویه برت نه اخلي واخو مان ها مور دوی داګې نه مخ هر زوین کی آیا دوی خو الله منی کړن چې الله خالق دې الله راځه الله مالک <اللح> اللا یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشركون ایمان نظری اکثر د دوی نه په الله باندې الا وهم مشركون مگر حال دا چی شرکوم کوي اکثر دا د لا اله الا الله والا دا وایو کی چې الله خالق دی الله مالک دی الله رازق دی الله ارس کوون کی دی لیکن بیا غی دا غیر سره سره دا مؤمن شرکوم کوي غور تاسو مومنان او تاسو مشرکان و یا ودلته ور ایمان لغوی مراد ایمان شرعی چې ایمان شرعی سره بیا شرک مې رکني ښه ایمان شرعی هغه ته وی چې ارسد الله ادر رسول اومنی ښه زنه اومنی دا ایمان لغوی آسی وی چې الله خالق ذو الله مالک لیکن بیا داګه سره سره دا تاګن بخښ ترون روحلمانی لیکري دي کرنا و من اولایکا ابدۃ القبور ان ناظرون لها المعتقدون من نفع و ضرر باځي داسې خلق دي چې د قبرونو عبادت کوي دغه په نوم مونږ نظر نیاز منښت ور کوي روا دي باباغان ها عقیده دا ده چې دا د نفی و نقصان مالکانه دي و ما یومن اکثرهم اکثر مشرکان اور المانی دی اکثر هم من الدود من الدود د هم بچ دا زیاتې چنجې ډېر زیاتې میږي کنه دا د چنجونم دا مشکان سري زیاتې الله وي آ فامنون تات يهم غاشيا اي بچبشي دوی چراشي دوی ته غاشيه تر راګره اونکي پټه اونکي مين عذاب الله دا عذاب د الله او تات يهم سيا راشدوي ته قيامت بغته نصاب او هم له شرون ذبنه کوي دوې په عمل دو شي پخ په شي دې خپل حاضر سبیلاد اله الله او زدل ته ترغیب په تبلیغ ګوره علاج ستید د خبرو علاج ستید علاج دعوت اله الله دې ښه علاج ستید تبلیغ دې شرا شي تبلیغو وکړي د الله وحدانیت بیان کړي خلق دا الله پاک کتابو او سنت د پیغمبرو ښه دغه علاج دا. پل ته حاضې سبی دا زمالار ده دا زما اللار د ستا کومهلار د اټ الله چې بلنه کوم اللهاض الله دغ سره جلمونې ووي چې بلم خلق تهید د الله ته نو په سره بلمله بره په دلیل سره او دا کار نه زما هم دی ومنې او دا اغ چا دی چې ما په رواندي ادعو الى الله على بصيره سما کارسه دا زما لار دا زما ژوند دي اغس ادو الى الله چې خلق ته دعوت دا لږه توحید بر کومه هو اسی دعوت نکو په دلیل سره خبره چې کوم نه په دلیل سره وکوم روح المانی دلته په اشاراتو کې دي کېږي چې دا اشاره دا علما او تخ چې دا کار عالم کول شيخه شو خبره بیانول شي په دلیل سره بیانول شي د دیوجر تبلیغي جماعت والا کوشش دا کوي چې هر جماعت سره عالم وي خو غیر باندې خو مجبور دي چې دومره علما خو دش دی نه د علما د ازدوخ شوخ شه ناقصه مجبور نه نا دا کوي چې اندرون دلته نيز نه لیکن باري نو عالی عالم سره خامخېفه خا. یو په زيو سره دوی بیا بی. د تبلیغي جماعت قدر و قید دا یو خلغ دی دیندار خلغ دی د ما عوام دي نو عوام دي سره سنا نقصانات کم دي فواید ډېر دی زیات دي وسبحان الله ومانه من المشريكين دعوت د څه ده هغه ده کنه وسبحان الله پاکي وسبحان الله پاک ده الله پاک د هر قسمه ای بنا ومانه من المشريكين نه مزه ده ډېر د مشرکانونو او وای سبحان الله ومانه من المشريكين اوما رسنا من قبلې کوي لا ررجاله نه لل قآمه صلله پاک ته سرړی ورکيتهیالت الله سره په عمداد د الله سره چې د رسالو امداد اللهقیخه ا دا دعوت د دا تمام بیاله مسسلام کار دی و رس نام نه قبلې کا نه لګلی منګه تا مګر سړ وو. خزینه یې سړی وره نوحي الایم وحیکولا مږه کوي ادا سوق من اهل القران ذکل اوسیدون کی خلقو صبر ننور غلی وحیکولا مږه کوي تا من اهل القران ذکل اوسیدون کی خلقو افلم یسیروا فی داروزه ایدی نګر زی پزما کې وَيَنْظُرُونَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ چې وګوري په نظر د ایبره چې څنګه او اخیری انجام د هغاسو چې مخې ددوینو چا چې د انبياله مسالم خبره نه تمنل دا غوې انجام بیا وګوره ولدار الاخرته خير للذين اتقوا خامها کور د اخر د کور د هغاسو نه پارا چې متقين افلا تاقلون اذا قلنا قالوا لنا حَتَّىٰ اِذَسْتَىٰ يَسَ الرَّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدُ قُذِبُوا جَاَهُمْ نَسُرَنَا وَنُجِيَ مَنْ نَشَاؤُ گُرَتَ آیات کی اوم تسلید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دران تسلید انبیاء علیہ وسلم نسرت مکر لیلو پیغمبر استان نسرت امداد با اوم کو اوم خان ادام متعلق دید مقی ومارسل نا من قبل قیل دار جالن انبیاء علیہ نو چې لا وړ نو تکلیفونه مکلیفونه بدر شنو نصرت د الله ورانه راځه اصل کده آیات د مشکلاتو نه مشکل آیات او مشکلات د دیو جن چې حتی از استیسر رسل نه امید شو رسولان د سي شره د ایمان د قومونو او کنه نه امید شو د نصرت د الله نه الله د نصرت نه څنګه نه امید طب طبعا سیال هم به د چا راغ نکودي معو سره چې ګولو بیا اشکال را او ون نه مخ د کوزیب دی ک د زمایر چاته را ي کوزییبو د دی یو کویبو د تفیل نه دی بل مجرد دی لکه د بیا کوزیب د قذبو هم معروف معرو م و او نو اغه قراتونه قضلت نشتی نو چکو زبوشي کنه نو زنه ونه قد قصم خیال موقت يام بيال مسلم چې دوی تنسبت نسبت تا درو کړې شو د دې اتبا او د طرف نام د تګ تق... او زنه ونه قد کذبوشي بیاغه به معنی د یقین زکا چې دغه امتونو خدای دوی تکذيب کړي وکړي و زمان خوپاغه قیرتونو کی خبران راکن زمان خبره خودی کوذی بو تخفیف کړه مجرد کړه نو ده د واسن انه قد کوذبو او ما کی خدا حته اذا است يسر رسول تردی پوری چې نا امید بو شو پیغمبران د ایمان دغه مون نه یومانادا تردی پوری چې نا امید بو شو رسولان د نو سردا لعنت تبعن داغه خپل زه کې ره دلته اسمانو ترا شي وزن نو انهم قد کذبو دلته راځي ک اي اتباو در رسولانو تدا زمائر چه خیال بو کو دي اتباو در رسولانو انهم قد کذبو یقینا د توې سراد دروغ کړي شو در رسولانو له طرف نه چاوی نصرت را روان دي نصرت کله راغی یا وظنوا کذا کافرون واچه وایخ نو خیال بو کدوی انهم قد کذبو چی یقینن د دوی سره قد کذبو درو کړی شو د رسولانو طرفنا شیدوی عذاب راځینو کل عذاب راغیخ یام مطلقن واچه وای شیدې ټول به دا خیال وکړه قد کذبو چی د دوی سره درو ووکړی شو یا د نو سره یا عذاب یا وزن انه قد کذب یعنی یو خیال و نه تیر شو خیال یو وهم راغه یو خیال راغه د دې اطباء د رسولانو چې دوی سره درو کړی شو د امبیاء د طرف یا په نظام دا دا چې تانوی سی بیا ومانه کې غنا کذيبو او مانه د غلطو فی تبلیغ نظنوا پهه د سه سره واخلی اوزن نو زمایر عام بیاالله مسسلام تاجې کوي چې کله بهنا د شو ان د ایمان د قوونونه زننو نه مخیال بهدو که غمان به ی کو چې دوی نهغلې شي د په طببل یخې د بیال ممسسلام نه چر دغلتي شي د په تبلې لکه دې زمان کې زمونږ تبلی غوي بزه بس زمونږ غ د زمونږ منکې بهڅ قوتهیکه دا د مبلغین یوشم یو خویدې خصته خویدې تویخه دې ته خصته خو یو او معناوم د غزده کې زړه د بیا کومخه دغه وزن و انه قد کذبو جاءهم نصرنا یادا دې ته وی الزام للمخاطب بما لم يلتزم بما لا يل چې مخاطب منه داسې خبره وا چې اغه نیمه نه خطبه خبره ورځایک یعنی نوزنونا هم قد کذبو الله پاک دی انبی علیه السلام مبارک دا وی چې کرستا سو کنه دا خیال چې تاسو تر تخظیم وکړې شو درو کړې شو د الله دا طرف نه په انبیاله مسالم دا خیال خو نه درګهله خو د محبت د وجنه الله دا وی غړي یعنی تاسو دا خیال وزنونا هم قد کذبو خیال بر حقله او دا انبی علیه السلام ان نو قذ کو ذيبو خیال بشر تر اغلي وو دا ومه احتمال نو احتمال په مجهول کینو په معروف کینواته دا سواللس اضو ورسر را نور نو کو ذيبو کذب کيه نشپارس حتا سيسر رسول کدا يوم ان واخليه مش پاراس دې سره ولا کوي اشپارس دې بل سره ولا کوي دا 33 توجيهات په دې کې جوړيږي لیکن هر یو چې تفصيل سره وي ټیم پکې لګي دا وایي کومه معنا چې د قول یغدا حتی زستیا سره سلو تر دې پوري چې نا امید به شروع سلن د ایمان د خپل قوم نه وزن ګمان به کدي ام بي ال مسالم انهم قد كذبو یقینا ذوینه غلط شی وی دا کوزیبونه غلطو په تبلیغ چی یقینا دا ذوینه غلط شی دا و تبلیغ کې پر سوالو کې چې دا ذوینه سره کمی شی ده نجاحه منا سرونا را بغیزه مونږ هم امداد فنو جمن نشاو پس بج بکړې شو هغه سوق چې مونږ باو وختل ولا يرد با سنا دل قوم المجرمين انه شی وا کې د عذاب زمونږ د قوم مجرمانو نه لقد كان في قصصهم عبره لقد كان في قصصي عبره لول للالباب صدقت القران الكريم بياني ب 15 اوصافا خام خيقنان اشتهري با قصود رونو د يوسف عليه الصلاه والسلام كه عبره يولوا عبرت لول للالباب خالص عقل ولا لرى ضد قصه د يوسف و د رونو د يوسف تا چوغوري سمرا پکي مسائل لي سمرا احكامات دنیه حکمتونه دی پدی کې خا ما کان حدیثا نیو فتره نه د قرآن خبره یو فتره چې د ځان نه جوړا شوی دا داسې دا خبرې نه دی چې د ځان نه جوړی شي قرآن د الله کلام ولکن تصدیقا الذی بین هذیکدہ قرآن چې دی تصدیق دا غا کتابونو دی چې دنه مخکري د خبره د مخکنی کتابونو خبر یو کتابون شان دی بل و تفصيلا كل شيء او تفصيل ده هرې ضروري مسئله هر ديني ضروري مسله نو قران کې موجود ده بل و خدانو هدايت ده عقيده بيانې فحتا لقومي يؤمنون رحمت ده پار فرض قوم د مؤمنانو الله پاک دې عمل کول توفيق راکې الله دې دې ثوابونه شيخ صاحب تورې سي لاغې او او روانا دا اللہ دے بدے کے زمان دا طولی امدادو کی اللہ دا اگر مغفرت نصیب کی اے اللہ چکم بڑا دی نوم مشران کا چنان میں دے خوین دی اللہ تی مغفرت نصیب کی اللہ چکم بی ماران دی زمان گے عرور دے او اسلامباد کی دا اگر دا زڑا اسپتال کی داخل دے اللہ دے اگر صحاتی کامل ہو رکھی نوجوان سڑے دے دغه خستا نوجوان خستا علم درس قران کې مشغول او الله ته بخښل او در سره الله غره سيحت ورکي الله د 28 سال کامیاب شي یا الله نور چې څوک بیمارنده زم په دې کور کې مریض دی او داته او کال نه مريض دي الله الله ته دغه حال منته رحم وکي الله الله دغه حال منته رحم وکي الله الله تپي مهربان انشاء الله الله چې څومره مریضانه چا په کې دی الله الله تعالی صحت ورکي الله الله تعالی صحت ورکي الله د دنیا د آخرت بدل ورکي الله چې څوک بیمارانه وي څوک کمزوري دی, دی الله دا غو اهتاج تر سر کې الله دا غو بیماری ختم کړي الله دا تکلیف کې چې کوم مسلمانان مسافر دی مقیم دی الله دې تکلیف نه خلاص کړي الله دې تکلیف دې خلق د خپل جدادونو نه محروم شوش په الله سوال ګری شو الله پاکا ډېر کمزوری مسلمانانو الله پاکا الله د دې امتحان نه لا موږ بس یا الله شکم تکلیف دي الله هر قسم تکلیف دي الله هغه تکلیف نه مسلمانانو خلاص کیا Allah. Allah سا زوریاتی, سوک سا دی دا. کی الله چا ضرورتي چا حاجتي څوک چې الله سره محتاج دي الله داو احتیاج تر سره کی الله د مصیبتو نه خلاص کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الغفور